Ти про що, Оресте? Я про вашу наївність Ви цьому, як його Максимові, служите так само, як першому чоловікові Я? Служу? З чого ти взяв? З того, що ви не вмієте вимагати в коханні нічого для себе Якщо дають, берете, а якщо ні, терпите що ж, хай так буде. А він, ваш Максим, не вміє співати вашої улюбленої пісні. І не хоче. Оресте, ти, може, в чомусь і правий, але давай про інше. Софія боялася заглиблюватись в аналіз їхніх з Максимом стосунків. Особливо останнім часом у них з'явилася тріщина, схожа на пріру. Їй і без того нелегко утримувати їхнє спілкування, бодай на рівні поваги. Де вже тут вимагати, щоб чоловік ще й змінював звичний стереотип поведінки? Так, арест має цілковиту рацію. Вона не отримала від шлюбу того, чого хотіла. В ньому не було ні душевної близькості, ні фізичної пристрасті. Але ж Максим поважав її, як міг. Настільки розумів, дбав про сім'ю. Але його пісня «Кохання» була зовсім не тією, якої прагла, Чекала від чоловіка Софія. Невже їй судилося прожити життя і жодного разу не почути саме цієї найсолодшої музики? Оресте, змінила вона тему. У тебе комп'ютер рідкісна іграшка. Батьки подарували після закінчення інституту. Батьки дружини? Чому? Ні, мої власні. Я теж не сирота, слава Богу. Збираєшся до Англії? Ні. За кордон не хочу. Хіба на стажування років на два? Тільки спочатку навчуся Вілі Миколайовича оперувати хоч трохи. А комп'ютер це для роботи. Збираю матеріал для дисертації. Який ти молодець, хлопчику? Скажіть, що ви пишаєтеся мною. А вже ж сер. Орест сів на килим біля її ніг. Взяв Софіїні руки в свої. І все одно, як би швидко я не біг, ви на крок попереду. Я не можу вас наздогнати. А навіщо? Софія погладила його волосся. Щоб досягти такого насиченого платинового кольору, Жінки витрачають купу грошей і часу. А йому, цьому щасливцеві, марнотратниця природа видала безкоштовно, ще й хвилою уклала. Навіщо тобі мене наздоганяти, хлопчику? Щоб ви колись покохали мене. «І це я чую від одруженого чоловіка», – спробувала перевести все на жарт Софія. Гена не повернеться, а я не поїду до Лондона. От вам і весь шлюб. Ти майже рік живеш тут один. Тільки не кажи, що вистригся ученці». І ніхто не втішає тебе у хвилини самотності. Орест посміхнувся куточками вуст. Він не брався переконувати Софію в неймовірному.